Síðara korintubréf, sjöndi kabli. Það reð við því höfum þessi fyrirheit, elskuð börn mín. Þá reynsum okkur af allri sörgun á líkama og sál og fullkomnum helgun okkar í guðsóta. Rýmið fyrir mér í hjörtum ykkar. Engum hef ég gert rammt til, engan skafað, engan fjeflett. Ég segi ekki til að áfællast ykkur. Ég hef áður sagt að ég elsk ykkur svo að ég vil lifa og deyja með ykkur. Ég treyst ykkur fullkomlega og er reykin af ykkur. Ég er fullur bjartsýni og innilegrar gleði í allri þrenging minni. Þegar ég því var komin til Makedóníu, hafði ég enga yrð í mér, heldur var ég á alla vegu átök við andstæðinga ótti innra með mér. En Guð, sem uppörvar beigða, veitti mér kerk þegar Títus kom. Ég ekki aðins með komu hans, heldur og með þeirri uppörfun sem hann hafði fengið hjá ykkur. Hann skýrði mér frá þrá ykkar, kvinnstöfum ykkar, áhuga ykkar mín vegna svo að ég gladdist við það enn frekar. Að vísu hef ég hrygt ykkur með brefinu, en ég yðrast þess ekki nú þótt ég yðraðist þess áður, Þar sem ég sá að þetta bref hafði hrygt ykkur þótt ekki væri nema um stund. Nú er ég glaður. Ekki yfir því að þið urðuð hrygg heldur yfir því að hrygð ykkar leyti til þess að þið bættuð ráð ykkar. Þið urðuð hrygg guði að skapi og byðuð því ekki í neinu tjón svo að ég varð ykkur ekki að meini. Sú hrygð sem er guði að skapi leiðir til þess að menn taki sinnaskiptum sem engan yðrar og frelsist, en þegar menn hryggjast að hætti heimsins leiðir það til dauða. Sjáuð hvernig guð hefur notað hryðvikar. Hún hefur orði til þess að sína hve æru kær þið eruð, hve vel þið stóðuð þeirri málikkar, Hver gröum þið voruð óttaslegin, hver þið þráðuð að sjá mig, hver rösklega þið tókuð á máli mannsins. Í öllu hafi þið nú sannað að þið voruð vítalaus um þetta. Þótt ég því hafi skrifað ykkur þá var það ekki vegna þess sem óréttin gerði né hins sem fyrir óréttinum varð. Ég skrifaði til þess að þið gætuð synt fyrir auglítið guðs hversu heils þið standið með mér. Þetta jók mér kjark. En auk kvatningarinnar sem ég fekk gladdi það mig allra mest hver Títus var gladur. Þið hafið öll róað huga hans. Því að hafi ég í nokkru stærkt mig af ykkur við hann, þá hef ég ekki þurft að bleiðast mín. Já, eins og allt var sannleika samkvæmt sem ég hef talað við ykkur, þannig hefur og hrósmitt um ykkur við títus reynst sannleikur. Og hjartað þegar hans til ykkar er því hlýrra sem hann minnist hlýrni ykkar allra hversu þið tókuð á móti hónu með aug og ókta. Það gleður mig að ég get í öllu borið tröst til ykkar.